ربنا لا نسعه ومن رجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي ادخلني متخنست قيوم واخرجني مخرجت قيوم اجل لي ملته سلطانه یا حیو یا قیوم برحمتک استغیف رب شرح لی صدریه ویسر لی امری وحلل عردتا من لسانی یفقہ روک کلی رب زیدنی سورة نور کے سلور قوانین ذکر د دپی د پخشا د فارها یو دا, دا چې زالم او جناکار باندې ترس مکوي اغیلا سزا ورکه دویم د غلط ټولګي نزان اوساته دریم چاچی پګډمن پاک پاکلمن بدلام کو اغیلا سزا ورکه ذلورم قانون دلعان ذکر کو به آداب شروع د بهایاې د ختم مولوده فارا یو ادب دا ذکر کړې وو چې کورو تا بلا اجازه تا مداخله دویم ادب دا ذکر کړې وو چې مومنانو ناریناو نو توه یا چې اړین نظرونه کته ساتي او دريم ادب ذکر کوي قل للمؤمنات يحززن من ابصارهن تش زنانبا اوما دپن نظر حفاظت کوي زنانبا پردوناري نو تنګوري ک هغه نارینه ژوند دی او ک هغه نارینه مړی دی دا دریم ادب سلورم ادب ولا یغ دین زینتهمنا زنابه زینت نخکا رکھے آرائش زیبائش بارابر خبره دا کخلکی او ککسبیه خلکی پتری قدرتی لکه مخشو لا سنشو یا کسبیلہ لکه استیاری او مصنوعی د زیورات اچولی دی دا بخل کو تنخکار کوي که پویختو کې کلپ اچولی دی که غاڑی تے لاکٹ اچولی دی غوگونو کې والے اچولی دي دا زینت تے مصنوعی کسبی اختیاری نو دی دا پارا سیوا دا محارم نا بلچاتا دا قودل دا ناروا دی ولا يدين زينتهن ده دي زینت پټاوله د پارا ول يضربنا بخمرهن ده باندي لازم د دي چې دا خپل گریوان د خپل غټه در باندې پټ ساتي چې د دي سر د دي سټو د دي ملا د پټي ځکه د جههیت په زمانه ک با د زنناو دا مخامخ ساډ دا شټ داوا دا, دا, دا به غی کارکول د سړو مخ طبتیری ده الله تباره په تال هغ کموقع ول او صورتاعزاد ک باه شي يا أي ه قل عزواج کاوه بناات کاام ونسائل مؤمننا يدن نه عليه من جبي به الن او کوره دلته کې ذكر کو وال يظریب نه بخه دل د القااف ضبانې يظب نه ذكر مبالغ ده چې خ طرق سره پزان باندې غړ سادر نو واچوي چستا سو بدن سر لګي دی لیغه چستا سو بدن نریوالی غټوالي د دي پته په کینه لګي خار ولا يبدينا زینتهنام نبخ کا رکی فل زینت لارام مگر هغه چې خارای به اختیارام وال ظم نه او ت کې د ځانه واده چې فځان بخې نه غې سا ع جوو به نه په خپلو ګریوان نوبان د والله یوب دینا زیته نهخ کاره کوي الله ب هن او آببا هننا دا د کوم رتونه چې پردهې ی دغې تسکره کوي الله بلههن مګر د خپلو قوندانو مغط چې د غ لازم ااخپال لاظم نه ده د خپل خاون نبا فرده نه کوي الله له هن نه دخ مخکې موااضې اوزی نه داس کاره او آببا یا د پلاانو د دینا د پلار نه پړده نشته نوبره ور پسسینی او ا ابا ای بو فلارانو د دا خاوندانو د دا دینا د خپل خاون فلار د په منظر د فلار سره له او ابنا ای حنا یاد خپل زامنونو د او ابنا ای بو ولتهنا یاد د زامنونو د خاون د دینه د بنزو د دینا د د خاون دے بی بی دا دا دی او بل بيبي ده او د هغې زمن دي لکه دا ټول په منزله د اولاد سره دي چونکې د هغې وقور وخت کور ته راتهږې په د ووجبان دی د فتنې یاره په کشته دا محارم دی اوله تباره کو تعاله د دی محارم و په فت کې دا خبر خبره خواې دا چې پلا مه تره غه دیته فړه کېسه ګنده خیال نه او نه د دی محارې مه طرف نه د فتنې خطره ده خو زمونږ دا دور چې دی دا چون دیر د فتنې او د په دور د دی او د انریزی ته مدونه او د انریز کلچر او سقاافتته او تعلیم انسانی ف سرت خراب کړی دی نو پدی زمانه زمان کې د مهارې مبارکم ډې رتت په کار دی د مهارې ممخې تراکلم پهې شرط جایز دي چې دا فتنې خ سرهنی پدی وجه ابن عباس رضی اللہ عنہما قول مفسرین ذکر کوي چې دا زنانا خپل زینت پخپل کور کې هغه چا څر जाहीरو لشي چې د یت کې د هغه خلقو کور ته دراتلو اجازه دي چې کوم محارم دي دانا جی پسڑکو نو بازارو نو باندری زینت خکار شیدہ مراد ندی چکم مصادو تا کورت دراتلو شریعت اجازت ورکڑے لکپلار او رورا نو داغی مخطاق پلاس او مخ دا دی زاہراو لکیسا قباحت او بدیت نشتا او ابنا ای به هننا او اخواانې هننا یا د رونو نه چې کممروونه دي د دښ دا هغې نه نشتا خپل رونو دي د خاون د رونوونهپړده شته او بنی اخواانې هن یا زامن درونو رونو د دی د دې خضر ورو ورو دي او بنی اخواته نه یې خريونه دي خدای دې خذي ګوره ښا د خاوند نه یادې او, خا او نسائهن یا زنانا خپل زنانه دي مسلمانانه او نسائهن یاد خپل زنانه ہونا که دا زینت مخلاصنه کولوی نو دا جایز دی قریبی رشتہ داري زنان دي یا دي سرناستیو لاړي زنان دي خو پدیشر چې چلن ای ګوره ښریپانانی زنان ای که ښریپانانی بی حیا زنانې دا غینم پرذر کو شریعت کی خپل زنان دي د دې مسلمانانو ل نیک چلنه زنانه مسلمان زنانا دا د دینی خوين دي دي د دې مخه تر اطل جائز دي باقي بيدینا زنانا د دې حکم د پردوسلو ده اپستین ذکر کای بيدینا کافر زنانا د مسلمانان په حق کې په منزله د پردیسړی سره ده پده وجه ده تابعین یو پوره جماعت اغی وی چې مسلمانه زنانا با ده کافر و ده زناناو نا پرده کئی او نسائه او ما ملکت ایمانو هننا یا آغا وینزی چه مالکانی دی خلاسو نده دی خپل وینزی دي او دا دینا مراد وینزی دی بازی وی غلامان نه مراد ندی بازی علماء وی لا یغرن نکم صورت النور تاثر صورت نور دا دوکن که انهو پل امائلہ پی الزکور دا د وینزو بارک دی تا دا, دا غلامانو بارک ندی او دا قول احتیاط تا دیر نیز دی پدې آیت باندې مفسرین یو ډېره ښهسته خبره لیکي مولانا مرتضی ادریس خان دہلوی رحمت الله له داغه تفسیر دی تفسیر معرفت القرآن پنظم جلد 423 کې پدې آیتونو ذکر کوي اغه خبر ازان سره نوٹ کې او داغی دعوت او تبلیغں کے غارے ک سوئی کسی بھگم صاحب کا تنہ موٹر میں بچ کر کہی جانا جب کہ ان کا شوہر یا باپ یا بائی ان کے ساتھ نهہ ہو اور فقط موٹر چلا والا اس موٹر میں موجود ہو تو ایک خلوت بالجنبی یا ہے۔ اور بلا شبا حرام ہے خبر اوانے پوینے شوئے اکتی شیخ عدریس کاندہلوی رحمت اللہ علی زمون دا استازان و استاز دا زمون د شیخ عفضل سے و مستازو د قاری ریاض سے و مستاز دیں او غالباً دا دا خطیب دوگی سے و مستازو اغاز کرکی دا یوزنانا د پارا پا موٹر کی ناستا که صرف دریور دی او دا یو زنانه دا وصارا دا ناستا دا خلوط بالاجنبیه دی او دا بیشک حرام دی او کتوی که دا دریور دیر نیک انسان دی دریور نیک گنل دا غطبی وقبتیا دا ایسے وقت میں تو نفس اوار شیطان ولی کو بی شیطان بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرا کتوی چیر دا دریور خو نیک دی و زمون پی باور دی و زمون د علاقی دی او دیر خسر دی, دی نوی پداس وقتونو که خو نفس او شیطان ولی نم شیطان جوڑو نو لحاظا دا حماقت دا بیوکتیانه نه فکار خوا او دریورانو تمدانه دی فکارو چی یو زنانه دا که مشری او که کشرا چنای نو سره نی د دې نبوځي خا د ګنا ده چې یو زنا نه ده او یو عادي ډریورتو ما پلان کیزته بوزا د نا رواجی او ما ملکات ایمانو هُنق یا اغا چې مالکانی خلاصونه د دي او وی تابعین یا خدمتګاران ستکور کی خدمتګاران دي خو خیر و اوول یر بتي نهدي شهوت والا م نرېژالې د نارینه اوناع داسې قمتګاران دي که نه سزبان تر ښ پهې س زونه مزونه باندېغې نه پوي او پ ل لزی نه یاغه ماشومان چې نه پوږي په فټو خبرو د زننا نه اوبانې الله بر کبیره خودی دور کې خو ب داسې ماشومان هم بګرانې خااضه چې نن به ماشومان د مشرانو ناخ دیر پوي والله یذریب نه ب ار جولیهن نه دا بل ادب بهوي داګوره تانان ډیر سخت پرشانانه دی چې اوولې ب کروکورونو تتللو راتللو نولیدل کتل به کېدي شو د هغی په بندیم وله دا بیا به علکانولار کې او دریددل کوله پرض او سررف ته به قتل کول داغیم غیم په بندې او دا بیا به زننا قتلله قتل کول داغی پا بندیم اوولګې دا بیا به خپل جامې د ضب زیت ځونه کالی پترې خپلی غاړی خپلی ل چې دا به خلکو تکاره ک دا غیم بندی و دا دا اے راشا په الهاره باندې زي دا پنځيب دي چوري دي کانا نو راشا دا خپلګه پزور باندې زمکه تا راوا چوا چې خلکو ته پته لغي کانا نو د دې هم په باندې ولګولا چې ولای زربنا بارجلہنا دا د خپل زې وراتون आवाज نشيسته د پردو ناري نو مخکي د بنگړو شوان د نشي کولی عوام البيت遭ى 46rd وخطوح nyunarvunus tgwfd.× 7rd off.×7 8rd off.×7 8rd off.×21 1st fd aff könnte fast run day away the 최ểm of 1 buff would be a plusieurs w charged with 2 p XXII were a system3.×2 2p celebrity.×21 اواز داغ دا په وګوري خبر یې خو بیا لاله خبره دا دا بغړې نه رو باسي چې د دېدا आवाज پر دیناري نه نو, نو بیا پر دوټ اندان سره خبري کولا او بیا غانه بدلونه کوي دا په درجه وللا سره حرام دي امام غزالي رحمت الله له ویه د اجنبي زنانا د پردي زنانا دا غی د قران تلاوت او د الحرام د قران تلاوت د مسالې ځکه مسلمانانو په دیوه د شریعت کې د زنانو آزان اقامت بالاجماع ناجیز دی چې کله اذان او اقامت جایز نه دي نبی په ځنا نکه خپل ان کې صاحب راشي نړی نو تب کتابو کې دا هم حرام دیغه دا ناروا دی الله اکبر کبیر ولا یذربنا بارجلینا دا اصل کی د زینا د پاره بندون بندول دی کنا او نن چې کوم د دا مغرب داهینه متاثر خلق دی او د خپل نفس اسیران دی هغې قوانین خکول غواړي والله ی ذری به نبي ار جولی والله ی ذری به ناببي ار جولی نه بعضې خلک په داسې دا مخه دا خو په پرده کې نه دی شاملله دا خبرې د ديغلطې ریخا دا رنګې قآانیکریم کې نوررو تونوکې هم دا خبره زیکر شوي دا چې زنناانهفی ننفسسیی پیذاتی دا مخ په منځ کې داند دا نه پټی ځکه دا پټول مشکل دي دا هغ مجبوري ده دارنګې دا نوررو ناریناو ته خپل مخ اولا سنالی چیخ کارکولا دانا روادی نو کچر تھا دا مغرب نمتاثر ملیان د ما دا حرم منها د دین دا د دا چڑو مخ تا دا مخ کولاو اجازت ور کی. نو بیا دا مخ کولاو اولو اجازت ور ذکر کی قرآن. دا ولا یفدی الا لبولتهن او ابائهن ذو الذکر كله دار انی زنانو ته اولی حکم وکټ تاسو نظر کته کی بیا د غیم بردو څلو ته غوری او که عام تور باندې د زنانو مخ کلا ول دل جای شي نو بیا ددي استیزانانسه مطلب تا اجهخلی لا تخنو بتن غیرره ب کوم بیا ددي سه مطلب جو چې وقررن پ بې کو نه والله تبررج نه تبر ودل جاهية الأول بیا ددي سه مطلب جو چې قرآن کې الله وي وضاسهتهور نه مطن پس الوهن من ورائه حجاب کچرتا تاسو د زنانو نه د ضرورت په واسه سووار هي نارینن نو چې ګوریمې چې حجاب او پرده دا د حجاب حجاب راغی چې ته مخ په ټول روانست معلومه شو چې د پردې د شات نه غختل دا سبب د طهارت د قلب دی نوکه مخامخ رازی مخ اخکاری نو دا سبب دا نجاست د قلب دی او دا رنگی قرآن کریم خوبا دیم پابندی لگولی دا مخ خلاسکے دا خبره خبر ریشی گولی ناری نصرہ فا حدیث و مبارکو د دا اجنبي اج نبی سردیسا سار خلوت دا ممنوع دی او زنانا بغیر دا محرم نا سپرم نشی کولی که دا یوازی سپر نشی کولی وَلَا يَذْرِبْنَا بِأَرْجُ لِهِنَّا یعنی دا دی دا خفور دا کالو آواز دا زیورات و آواز دی بان دی پابندی دا د نه مکې سب کوونه خپله دکهه والله ی ذریب نه به ار جولیهن نه نهږ دی خپل خپې په چې په لاه روانه ده او ټکه دټکهټکه د ټککه چې خلک ځان طرف ته متدي کی د داسې زنانو باره کې را ځي لا ی خول نجن لته دی بهجنت ته داخله و دې باندې ته جنت خوشبویم حرامزاد زنانه به دا کوره به هر کذي اتر بم نه لګي خوشبو بم نه لګي ولا يضربنا بارجلهن نام ندېګ دې خپلې په زهره لېعلم دې د پاره چې کارشي هغه چې پټې د زینت د دینه اوس کله کله شیطان راشي د تا خو ټولو مار د بی ح د دې تره دا ده مر مه د پردو ټډانو سر ژون کړري اوس غسا م غار کې نو الله وي راشه راشه ش که کامیابی غواړی نواتوبو الله جمعیان او ی هل مؤمنله لاله کوم تو پلی خوون تو الله ته ټول مومننانو اللالتو بولبا سے حج بیا بلکو بلا را نشوی دی ټول زندگی می تیر کړی دا په حیایي کې په خطرناک لباس کې فالتو غلط تعلقات سره په موبایل رابطو سره په موبایل خو می ډیری رابطی کړي د پردو ټنڈا نو سره نو الله وئی وتبو اللہ جمیعا ایوالمؤمنون لعلکم تفلحون توبو بازه الله ته ټول اے مؤمنانو دې د فارچ تاسو کامیاب شې کامیابی په توبه کې رکھا دا قواعد ذکر کا نو اس شیطان راغې به وسوسه واچولا الختې وسوسه واچولا نو جنېته وسوسه واچولا دا وګوره ګیرک سپینو لګیه دا اپلار په ډډه نه اوری دا وګوره بلاغ الخلق و جنوکار او زماده مور خپلاره دی خو اډګګ نه کويا نوراش ګناونه کاوا او مړیکا وا مور خپلار تل غوا بازی اولاد مخ کې خور مخ کې داور کې خپل استریته اولادو اغي وموت لا تاسو په مخه مخ نشو ویلې چې موږ د دې شې دا به نشو ویلې به یې شيری به دې لپاره کولې کله به ته کولا تر کول کله به ته نوخه موه ما ترا ماسک کله به کل کوکو کوه ووزونه کوله دا شيری به کولې نو نه الله اکبر کبیره نو شیطان راغینو او وسه الکانو تمواچولا نو جناکو ته موچولا چې دا څنګه چل دی ته بطول عمر خدمتونه کې او عمر خپل منډه منډا لاړ نو الله رب عزت بل ادب نازل کا او مور پلار ته په کې ختاب و کو دعلکانو مندوته د جین کو میدو ته پلارانو تا چې وانکه کې هو امما من کوم کې هو ياما من کوم ځکه جینې تیوي تا تهخواواده نه کوي نوراژه د رودار سره وخت د کوا کوه دا به لجې کلبه رودار سره اخت مور سره اخت وئ اوې دینځ مع ز د ملوخي اغار ودار و تیار پوری دا چل دا چل دیو وان کیه الايام منكم الله حکم را لهگا تاسو اے سر فرستانو الکانو جنکو اے مور افلارد الکانو جنکو وان کیو نکاو کے الايام منكم اياما جمد ايمن ایم آغا چا تاوی چه واضع نی که ناری نیو که دنانا زمون پختو که بیواز جی نیتا فیغ لوی اولکتا لواندو لوانخان وانکه ال آیا مامن کم نکامو که تاسو اغا خفلو لواندانو تا اغا فیغلو تا نکاو که او په دین اسلام کې نکا دیر آسانا لگواری ځکه دا له هر انسان ضرورت دي نو دا په دین اسلام کې ډېر آسان ده ځکه نکاح عبارت دی ان نکاح عبارت انل قبول ول ایجاب قبول او ایجاب نه پکې بس جنیبا الکبا داغه نه به تقوته شي دا پلان کې بچي د بلان کی لورہ تا ته په دونه مہر سره په نکاح سره قبول ده هغه بوی او پات قبول ده په دونه مہر سره بس نکاح اوسه دا د بیبي شو بس دا د بیبي دا اوسه دا اوس کوي دنده او دا بیا چې کم دینو بځوڑا به پکی نوبیا با پدې کې زونه وختي نو بیا بوادیه پورا پاحای کورٹ کې کیس جمعکولی خانم د فوټانو کې دني فوټانو چې کېدنو کی کړه نو سر هڅه کاله پینز کاله للاس کاله بیا مقدمه پیשי به پکېږي خپل طرف خپل طرف جوړه پېټه جوړه چاوقدر په چاوقدره روزه پر روزه لیکه څه کې هر ځای د دوستانو کول برخه جماعتي وډو بیا د اختر سربانې زیری شریعت کې دا سی دونو نشنا بس شریعت کې وادر دیر زیات آسان دی که در ڈوڑے وست که دو دو ولی میں نورو جی پا خول بکی لازمی ندی پختانہ خامخا رو جی پا خیل او در طول کلی تارا جمع کول دام لازمی ندی بس تا جم چم گا ونکی یاسو کرور دوستی اتا لس کسانی بس یو کپ کپ شیور بانی اسکوا یاسو پذی پتا سی بکی روڑا یاسو چواری او که یوری بچیرا وڑا دغه ولی بس دې کې بسې وکړل نه چاخه نو دې کې بیا غون کلی ته ډونډې کې نو دې ګونه وبخې نو غوخې روږی وبخې نو دا بونل لتر پیاب وس کیږي او جانا قرضونه به و ساره علي حضور جان خل کو چې ما سرم ډېر پیسې درخا که تاسو ته کې نه و دې طریقه دا دا دم توپ دې پکی کو دیغا ولیمہ سنت او دمتوبو پا پا لنکتا دا لکانو جنکو اختلاع تا دا خضو را یو زیکی دا اگا حرامو دیغا اے ولیمہ سنت داری کرا و انکہو ال ان نکاو کے تاسو ہو اگا بیو دنوالت دستاسو ناغ دادا والدینو زیمداری دا چکه سند اولاد صحیح تربیت لازم دي دا رنګي په والدين باندې دام لازم دی چې اولاد تاده صحیح رښتې تنظیمو کی زکه چې د دنیا د اباده انحصار په انسانانو باندې دي او داراس پنیکا کړي څنګه چې موز عبادت دي روجہ عبادت دی حج عبادت تے، زکاة عبادت دی نو نکاہ کولم عبادت دی خبرت سمجھتا نکاہ کولم؟ سنخا شیر نتے عبادت تے نکاہ کولم عبادت تے پا دی وجہ چھو سی کی او دی نکاہ نکن چھو سی کی گی او دی میڈیکلی پیٹ تے ان پیٹ ندے د دا رنگي ک دي واده نه کينو دي دی مجرم دي دی دي ما ابنی جوزی رحمت الله له دا کتاب دي زمول حوا کتاب سنم دی هغه کې یو روایت ذکر کيا چې کوم یو نوجوان د زوامه په اول کې واده وکا نو شیطان وا ویلا کئ چې کوم یو ځوان واده وکي ګناح شیطان وا ویلا کیا چې افسوس خپل دین राणा بچ پاتې کو غا شیطان افسوس کیا یو روایت کی راضی یو روایت کی راضی چې د الله درزاده په روادو کو الله بورتا د عزت تاج ور پسر کی واځه سلام الله سکین دا یزاب تاجوال فسری یو روایت کرا زی ان نکاح من سنت پیغمبر وی نکاح او د ما طریق کرا سپکوتاو نه ګوري یو روایت کرا زی نبی علیہ السلام فرمایي د دنیا کلها دا دنیا چې دانو دا ټوله متاع دي دا دنیا د پی دی چیز هو خير دنیا الدنيا المرأه الصالحه د ټولو نه وره او په دمن سیس په دنیا کې نیکه دیبې دا بیا د نیکانه مخکبه ته دانیت نیت کې دا اجازه ما د دا پیغمبر طریقه دا او دا د دا پاک دامه نه حاصلولو د فارغه دا د پیغمبر د امت د زیاتوالي ذریعہ دا او زمان دا نکا پا وجبا یو زنانتم سا پیداو رسی بل دا نکا او دا وادا دون اهم سیز دے دا آدم علی سلام نراوالی دا شریعت محمدی پوری دا سی شریعت نشتا چپائی کی نکانووا او دا سلسلو پا جنس کی خبر سمجتا وادی کانا یاو روایت کنازی چاہتا چی اللہ بچی ورکو نوفل یوسین اسمحو دل دې خېستنوم کیدی دل دې خېستنوم کیدی دا رنګي و ادبو ادب دې و تور کی دي دي او چې کله دیب یاد رشتي قابل شو د خلی طارتلی شو نوفل یوزوچ او بیا دې ورته و دوکي چې د خلی د طارتلی شو غا بل د خلی د طارتلی نیو واځو غوري چې کله دېدا شو بیبی صاحب ته لیشی دا نا چې بیبی صاحب ته نه ونی خا هغه له کو کانا واده ورتا مورلارو کو واده غوښتو نو یو لسنه ځخه دا نا وډړېګا نه پسور کې ورګه دا هو دا مزادا نن سار کوډړې کړي دا پلان کوډړې کړي دا چې دا اندر 20 دین تیې شوې نو ستړې دا شانته نا زغمې په غرمې تبيان دګړ دی وټینه دی د روپې غټل اوندي تیار خور دی نو دې ناشر دی خدي توي خدي محصول هر مالتا صروف کوو دی څیو خور ورته دی هغه کو تکرواوتی خور نه وزه مزګورتا تخدي ساتل نه ولا وعده نو چې څوک دا وعده کوله قابل جوړ تخدي ساتل شو داو سره زګه وایو چې داسره پنور مو یو کال یې فاره کال ډیرو الکانو خو بل لا غستو افلاران به سره درځه تر واسټ چې وذونه وته او که به دخو ساتلو مو نه بیا خله په یمارته ورو ورو فاتو باسر نرشا ګټه وټکوا فایزاب لغانو کله چې دخې ساتلو شو بیا دی ورتوادو کی چې دخې د ساتلو او دل بیا موه ده نکاو او دلو وفرې کولی خوشي کولی په دې ګناه کې ور سره مور فلر بیا برابر شریف دیخا یو روایت کې راځي سلاست انا قسمهم و د په شریعت کې دا ډېر زیات اسان دی دینیکا کول خراب بازي روايات کې راځي چې مختاجي ختمي دي څخه می دي و او د کو له سره یو ریواحد کې راځي چې محتاج دي محتاج دي محتاج دي اغه تنور اغه محتاج دي چې داغه بیبې ني چې بیبې نه یې اگر کډېر مال دی خو بیا محتاج دي او محاج دا مختلفاج د ماج داغ زننا نه چې دا, دا ب خاون یا اگر چې مالداره ده ځکه دا, دا واده کول د مالدارې سبب دی یو روایت کمزل العمال کې ذکر شوی ته زه ووج سا بالاموال کومبل ال دونونه کوي دي ضر به را دي څنګه کې دا واده کول قابلیت ول هغه ا مژمران افلار توي بابا دا ارشاد چې واده سره غړې مېدایږي و یاو کنه بچوي بابا مال بیا ځول تا لیکته کول لا د ګټي وټم نې وا دبدل افلارو کې نو بیا برسو سکه بل دواد لو یا پیدا دادا دی سره انسان تا سکون او آرام حاصله پر کارون هم ل کي که نه شاددي خانه ادي ومن يات انخکه لکو من نن خو چې کوم عوا جا ل تتسکوو چې تاسو دیبي سره سکون حاصل کې وجهلبداد ده کړي که نهقرآده کړي د خاون حکوون زده کړي د اللهغ بر خاون ته سکون حاصليږ او چې د قآ او سنت مد لري ساتلي یاغ لر بیاخ سکون بیا خوشادی خان بربادی یا بیا خوشکون امتبا برباد کی بیا دا سڑیوی دنیا را زندگی را تفطایا تورا جہنم شوی دی اوس بردی بلانا سنگا خلاسی گما و جعل بینکم مودتا و بل بس ختموی حنشیر نا بس دا مضمون ختمو خا, خا, خا, خا صحیح څنګه چې د انسان د پاره لباس دینت دی نو دارنګي خاون قاون دا د یو بل د پاره زینت دی ګور خاون نه جوړ شه په خدمت د څونه په اخلاص سره علاळा دارنګي د دا خځه خاون یو زین ناس تا خبره اترې غب شپو دد نقلي عبادت نه غوړه لږه یو روایت کړه زم منکا نه مو را د چا چې د نیقاس او نک او نهکه نوپلیسم من نه په غمبر زمون نهدي وسې کېده د واده یو روایت ک را داله لا ن د پهغ نري چې ومون واده نه کووه او لا ن د په هغه زننا او چې ومون واده نه کووه یو روایت ک راځي چې کله خاون ښې ته په می نهګوري او داغه دا قوم ته په مینې ګوري نو ولادي دوالو ته په مینې سره ګوري بل خو کولو کول سر اولاد حاصل شي او دا نیک اولاد د انسان د فرض کې جریعه کنه دا, دا تا بچنی کان صالحان شو یو دای چې بدملي بدتميزی بی ادبۍ ګستاخی سپي سپي خپلوري تللی یو نو پاري مور اطلع استمانی چربا ما خدا سے اولاد نه غفتو ډیر مور افلار پسرو سترګو جاړي دا اولاد نه پوره کی ولاری و چې کله بچینه کانو کړه د دادوالدین د دا پارا صدکه جاریه کله ما شومان پوره کې وفات شو نو دا مور افلار د پارا د جنت سبب یو روایت کرا زی نبی رسول سلام زوانانو ته خطاب کاو اے د زوانانو ترګیا یا معاشر الشباب پر تاسو کې چرچا وس کېږي کنه لو پال یا تزوج نکاح وکي یا روایت کې راځي چا چې واده پری غوډه چې زه به غریب شم ریفلس مینه وکم تان چې مالداری او بې نکای تفسیر مزهری کې قاضی تب لکي چې دا بترين شیطان داسري چديده بترين شيطان او ذليل روړي دا شیطان روړي سوچ چوڅي کیږي ودان کې گناه رادار شیطان ذليل روړي یو روایت کې راځي چې د مذوخ راشي نو د امر څه تو کوي دا رنگي جنازا داغ کفن برابر شو غسل برابر شو به می ساروي او دریم چې کله ستاسو لر خور د نکاح مناسب رشتہ ملاوي دا بیا پکې تلوار کړي یو اس کې راضی نبی رسول سلام فرمایي دریو که خلق سره خصوصی خصوصي امدادي یو هغه تنا چې مجاهد په سبیل الله دویم مکاتب او دریم کم تن چې دواد واده کيده پاک دمنه حاصلولو لپاره لود الله دې سره خصوصي مدد دي کوره پیغمبران چې وکنا الله وجهلنا لهم ازواجا پیغمبرانو له مين بيبيانه ور کړې وي البته د نکاح کول نه څوک هر نه پکاري مخکي شريعت کې نکاح وا د ډیر اسان یو د نکاح مخکي دواګاني زګابا دي دواګان ناراضي چې یا لازم پناه غواړم د دا داسي بیبینا چې د بوډا واري نه مې مخکي بوډا کی داسي بیبینا پناه غواړم د رشتي په انتخاب کې اول دوره کا تسلات حاجت وکا الله رسول وکا جنا وکا او بیا ور سره استخاراو کا صلات حاجت منز کا استخاراو کا او د سوچ نکار والا انتخاب د دنیا معار مګر ځوه دیدارې د په کې اوګه چې دینداه رشته که د ناری نه نا دپارې او که د زنناانه دپاره یا د دا دارنګې د دا دی للحظ په کېوساه بیا کتابونو ک راځي د پاتېمه تو زهارره زیرنها وهه سنګه هغې کور کې لې کولی لګیا او نبی ری صلاة و سلام غالباً ام ایمن طویلہ چمند که دا علی زیب کرا بوزا بس دا غوا دو نفک دا, دا دولے گانے و پالنگون و دا لطر پتر دا دی زمانی اخیاران وئی و دی زمانی سکنڈا دسا ما کراو بلاتن ڈان را جی دول کی مارا و مرا کرا کور سرادن نکوی دا سکنڈا نه دا نو الله فرمای او انکه الايام منكما نکاح او کې بيو دونوالتا منكم دستا سنا زمو شيخ ته بدرس کوي قسم ويا ودي خپل الکان تمو دونو کې دارنګي اچي بي مو باسه ها او انکه الايام منكم د ټکټي आवाज په د ټکټي आवाज په د کټي واسه مطلب وېداسي د اوري موسمو کټونه راتو خزاخاون دی خو د کټونو کې املاس تو یو بل سره ګور مزکور خبره کوله هغه کټو الګم پزان ساده رسوله و وېدی کې ریمور نار خبره شوو کې چې د الګ ظلمې شوی دی و د وته کول غاړي اخزی و توی پس خاون ولوي پس وته وادو ندان مور د الکوې چې دا کور کې یو کټیری دا بخارسک په دې ول زلاتر په برابرکو دا خبرې وکي الکوړه خپل هغه دی یو تاوی غیر تاوی غیر به نوري خبرې شروع وکي خدای وا ده خبره تپکه را نل له سات ته وی د کټیا خبره پک بیاو کې او ته یې تا خبره تا کو کې کوته او ده کتی آواز بی مکو خواه ده بانگی آواز دون بی مو بازا لوخی بی مماتاوه بس وقت مجلو آواز دیده قدیساتی لی خواه وانکه الائیاما منکم نکاو کے تاسو الائیاما بی ودنو آلت دستاسو نام واسوالی هین من عبادکم او دا نکانو غلامانو ستاسو نام ستاسو غلامان دی نو اغیلم دواده دو انتظامو کام و ایمائکم ستا سوین زی نو اغیتم دواده دو انتظامو کام او پریشانکی گا ما این یکونو فقارا یغنیم اللہ من فضلی کشری دی پقیرانی محتاجانی غریبانانی یغنیم الله نو مالدار بکی دیلر الله دخف الفضلنا نو ورډونه دا د مور پلان ذمہ داری ده خط ته معلومات کوو د خځي حق پیژني د خځي حق د دا مور پر حق نه پیژني د خځي حق بسو پیژني چې وسړی د الله حق نه پیژني هغه مور کې دی ورکوټ را وی کړی دی د دې سره قدم په قدم احسانات دي د پک مور نکای پلان نکای نو سبابه کې بيبيو سره واخیو کی بیا بیا وسکه ځان په ګندړې بیا چې دې تربیت شد شُداشه وي نه دي واده او تقصیرونه خیر نه دي شریعت خدای نه چې تم مسائل جوړ کها دغه اولاد دې دی دی پوی کوا چې دیپ حقوق باندې پوه شي ان یکونو فقراء یغنهم الله او حقوق دان جماړه په یاد کړي دا حد دې دا حد دې دا حد ته ادا ادا کولو یو کنا مور پلار ده په ور کې ولاړ د مور پلار هر واقستا د پااره جگانې دواگانې ته سړی کېږي نه چې تا نه سبا پره دی لون خو راولي بیا د غز وړنده سر دي که هغې هزاره و کو خللهاکبر کبیره ینکونو فقرا که چرته دي غریبانان یغنيهم الله مالدار به کی دیلر الله ذ خپل فضل نام والله واسع العلیم الله پر اخیرا اوستن کې دی علیم او بارسام ولیستف فی الذین زاندی فال ساتی اره کسان چې د نکاح تا کې نیکي اس نکاح دي نکوی احادیث مبارکونکو راضی فعلیه بالصوم فانه له رجا د بیا د رو احت پیخه چې غریب د یکه دوادهسی نه کېږې ب رووج سی په په نه له هو جا وال یاستا په په لنا ځان د پاک ساتی هغه کسان لا ی چېدونه چې طاقت نه لرییدنی کا حتا تر دی پورې یږنیوم لاو من فضلیې مالداره کی دیلر اللہ دخفل دی لر الله د خپل په زل ناماموللهین نه یبتهونل کتاب به م معام لکه مانو کوم په ستا غلاند دي تا سره مکبه کولواړي ستا غلام دی تا تهي چې سبه نکه ز به سره ل د کهوپی در کوم کا ازاد کاه دا لیکلو شو دغه غلام لیا دی مزدوری کئی پیسی گتی و مالک تروڑی چه آغا عمر پیسی و لبرابر کی بیعود ازازی نو کداش تاس و رستاس و غلامان لیکل کول غارلی نو لیکل و سراؤکے چه تاو سر لیکل نکی نو پکور کې دے نو نور نواری و پساد بر تقوڑی بی حیائے بجوڑی بیا نواری بگی بدنام بپیتی نو مبستا چلی گی بیا چې دار پلان کو غلام دے وال نه بتهل کتاب کسان سان چې غواړی موقعات ت کدل م ما د اغ چاانه چې مالکانې ریخی لاسونه ستاسو په کااتې بوم لیکل سره وکې ا علمتون کیم خیررا که تاسو کوږې پهدي کې خیرره نه چرفدي به ایمان روړي دي کې به خیرري ات هم او وررکېدي ته د مال د الله هغه نه چې در کړی تاسو تهام ولا تكرهم فتياتكم على البغاء په زمانه د جاهلیت کې د مشرکان او باز وینځي تارتلې دي وینځو کې بکه له وینځي مسلمانانې موي او دی به مجبورولې په ګنابه اندي او ګنابه مجبورولې نو الوي داسې مکرې پیسې به پیګټلې اے چکلې به پچلو نه په پروتو کې پويږي نو زنانې هم مجبور او په دې باندې چته ور باندې پیسې غټي ولا تگرهو پتااتكم علالبغاء م مجبور وې خپل وینځي په بدکارې باندې خصوصا چې غي پګډه م مثال غواړي اړې نکاکول غواړي اړې پګډه منیر تیارو غواړي او تاسې په ګناه مجبور وې لتب تغو غرض الحیات چې ولټوې په دی سامان د دنیا تاسو را باندې دنیا ګټه یا ولا تطریحو پتہ یاتکم علل بغا بل مطلب دا تاسو مجبور اوه خپل جنکه په جناو نو باندې چته د ډیر محار مطالبه کوي او جنې رکی نولی لیدا نی ورکه ولي چې بیا به د دې کې مې سما سره کیږي ګنه او پردیکورته دي نو ډييرو پخته نو خپل لونه نه ورکولیو څطانو ګنده کارو ولي چې بیا ځدی کې مېته کې او ضد کورته دي الله دې تاسو مچو وواړه ولا تکرحو فتياتکم علالبغام م مجبور وي خپل جنکه په ګناه یا د خپل زنانه داسې مجلس ته مجبور زه چې پاغي کې دی په ګناه رااولي بازی والدینی پندیر دبنی خواہ دا سی ادارو تی لی گی چلتا و تردانس خیئی گرداو مجلسونو تی لی گی داس خادو تی لی گی چپائی کسر ایک بی حیائی دا اگر کدا جینے ال تا اثر واری دنور جینہ چې رجی دارا جی دا بیا په پدوک پوشی وَلَا تُقْرِهُوا پَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآةِ دا زنانا د زینه زيت ملیګي د موسیچه محفل ته ملیګي د ګډا محفل ته ملیګي د نری چوستاوټټ لباس ماحول ته ملیګي ستاده لونه بم داسي شي سونه مسلمانان ستا چغه حیا والا تقوا والا منزون والا پختو والا چې کلهونه داسې مجاو تولیګلی چې پای کې جن کې ټایونه د ب لباونه لپتن نه وخته په ټول نه م داسې پلا نه شوې سره داره د مور زار دله څخه والله سکرې هو پهیا چې کوم عللب غ عام ان نه تهحن خصوصن چې دي اراده کوي د پاک دامن لطب تغو دی رفارا چه تاسو لٹوویں عرض الحیات الدنیا سامان دا جند دنیا تپا لور خوربان دی پیسی گٹی لور خورب گناتا ما چې وا چه تبی پیسی گٹی چه ماہ ری دیر زیاد یا سا پیسی بکتا جیبتا چه یا تستاوین دی دی تبی چکلی چلی لطب تغو عرض الحیات الدنیا و من یکره چا چاچ دی مجبور کری دی يكيناً الله فزده نخا مخا بهم كيرا هم كونك كي ذات دي ولقد انزلنا إليكم يكيناً نازل کري من تاسو تا آياتونا مبينات انخكارا تاسو تا مخكارا آياتونا نازل کري دي ومثلاً أو نموني من الذين دعا كسانو چه ترشو مخيستا سنا أو نصيط دي دفارة دمتقانو الله نور السماوات الله نور د اسمانو نو دزمو کو دے نور, دادا اللہ نم دے. نور اللہ دا الله ننده الله د نور سری دا الله ننده الله هو نور سماوات و الارض دو دوبه انده رنگ شوې الله بدل سینه د نور نډک کی ذګت چی الله نور السماوات والارض الله نور د اسمانونو د زمو کې دي مسل نورې حال د نور د توحید د الله د الله د توحید نور چې ده کله د دې حال ک مشکاتن پشان دیو د ریچې دي مشکات د دا د چرانو په یا مصباح پدې یو دیو پدې کې چراغ دی او دا چراغ چي دي المصباح فی زجاجہ او دا چراغ په شیشه کې یا شیشه چراغ دی او دا په مشکار پدری چکي دي از زجاجۃ او دا ششا شیشه کانها کوکب دنری یوقدور دا شیشه ګویا چې دا ستوری دی پړکی دن کې دا شیشه پړک وای يو قدو جي بلولي شي كأنها گويا جي دا ستوري دي دوريون پڑاكيدون كي يو قدو بلولي شي دا چراغو منشجرتنا دا تيلو دا اونينا داسي اونا مباركتن جي برکت والا دا زيتونا جي دا خون اونا دا لا شرقيا ندن ور طرف تمخامخو ولا غربیا او نخالص پسوری دا یکا دو زیتوها کریبا دا تیل دا دی یو بیو رانا ورکی اگر که او نرسی و تنار او را که او رو تا او نرسی کنا بلا نشی نقوم دا رانا کیا نورن علا نور رانا د پاسا رانا دا سینه مومن چه دا دا مومن دا سینه دا فشان د درې چېره د دا مومن دا, دا پسه او ژړ د مومنه فشان د شی ش ژړ د مومنه دا فشان د شي شیر او شیشه ک درې سی پتونري نه ډېره سخته فشان د کاري او نه ډیره نرموي فشان د خاورې یو سیفت په ک سرې پهشی ش کې چې دا نه ډېره سختهی دوم صفت پکې دا دي چې دي کې شفافوالی شي شو شفافي دریم دي کې شفافتي صفه کې شفافي شفاف مطلب دا چې پورې را پورته نه صحیح هغه سېونه نه ښکاری کنه پورې را دي شفافه وي دا رنګې جوړ د مؤمنه نرم دی د مؤمنانو سره او سخت پکا پران وباندی او ژوند د مومن شفاف او پاک دي د شکونو شوبحاتونه او د شفافت د وږي اغه علمونه او حکمتونه د مؤمن فضلکه روحانکی او ایمان او عقیده د مؤمنه دا پشان د مصباح سره چې دا سبب درنادي څنګه چې شیشکی دا رنا پشان د ستوري چا مقدار ادا څنګه چې چراغ د زیتون د خو نه د تیلو نه بليږي دا رګې ایمان د ممنه دا حاصل شوي دقرآن او د حدي د المونونه ولو لم تممس خونار نورن الله نور دا رناده د پااس رण ید الله خدایت کې الله دی نور ته اغ چاته چې غواړی الله وظم الله الامثال بيع الله مثالنا ل الناس خلکوته الله چاته میثارو نه بیانې خلق ته بیانې والله بكل شيء عليم او الله په هر څه پوهه دا نور کوم دې دا پی بووتن دا د نور ملاوي دوزه پی بووتن په بار د کورونو د الله د غووتو نه مراق مساجد دي ستنه مرادي مساجد ده بی بُیوتِن پخو په بارد کورونو د الله کی اذِن الله الله حکم کړې دي ان ترفعا چې دا کور تکلیشي چې د دې ایزه تکلیف یو څانو هغه باد غیوتن بُیوتُن وي څه به پی بُیوتُن خلک ووته یلي کدا پی جا ردی دی اگر ویټیک د پی پی راغلي غوړپسی د نو ګوري و د دی بیوتن بارکه حکم کړي الله ان پاچه پاچره پوتو ورپېشي ځکه به موږ راکوایو بیوتن وای په بیوتن په باراده کورونو د الله کې حکم کړي دی الله چې تعظیم د مسجد کوشي د دې تعظیم شي مساجد کې یو د نور د رناه انامتظام په کار جمعتونو بجمعماتونو کې د رناه امتظام بل د مساجدو د سپایه خیال ساتل په کاري دا رنګې مساجدو کې خوشبو سری ګربات را د پاارخیسته پرگانالې ب ل دا رنګې که ته ګربې لګې نو خیال کوه روهې دا را یو نه لګې روه خلابوي د يرخه کومه پته ني درازيم پکې مڅوله غر باکي نه غوليه دا رنګي جمعه ته به आवाजونه نه پورته کیږي دا شوه شرغه په جمعه کې جوړي دې نه مجته نه پکاري مساجد سره را دي و يذكر في حسمه دا ذا الله د نوم تذکرای فدیک ذا الله نوم یادې ذکر پکې کیږي تلاوت پکی کیږي درس پکی کیږي ويذكر في اسمه يصف له پاکي بيان هي الله لقدي بالغدو والآصال سبايي وبيغاي رجال قديمتاجر الرجال رجال چیګه نه رجال وي ناري نه ورته چاته وي سړي هوټول سړي وي هو دي سړو کس ناري ریجال فرجال پدی کورونو کې پدی مساجدو کې رجالو ناري ندي لا تليهم نغا په لکې تجارت تجارت په ښا ولا بيع او نو اغسل خرسول د سنې نغا ان ذکر الله دو مسلمانان دیر داسي چې تجارت کولهږي نو جما سره تعلق کړي بیا چلوونه تجارت او غستل خرڅولو بیا موسکي وړ نه لګېده نو زکات ته رڈی نه لګي الله ی دغ ناري نه دی چلاته الہی حما نغا په لکې دی لاره تجارت او نخر سوال ان ذکر الله را الله د ذکرنا و اقام د ده پابنده کولو ده منزنا و ایتا از زکا تی ده و کولو ده زکا تنا یا دی یریگی یومن ده آغا و رزنا تتقلبو پیه القلوب والعبسوار چه گڑ وڈ شی پایی که رو نوسترگی ده کیامتنا یرد فڑکی تا پیل کیجی لیجزیہم دی اللہ دید پاره چې بدلاور کی الله خیرسته بدلا دا هغه عملونه چې دي کړی دي ویزیدہم زیاد کی ورته خپل فضل نا والله یرزق من یشاء الله رزق ور کوي چې یو غواړي بغیر د حسابم والذین کفروا هغه سان چې کوفر کړي دي اعمالهم د دې د عمل مثال آګه سانچو پرې کړې دي د دی عملو نه د کافر د عمل مثال په شان د شګوګل دی شاندو ستې شګوګل په تا شګوګل تاسو نه پیژنه په شان د پړکې دوم کې شګې د سخت ګرمۍ چې کانه سړې په ډر رواني د لری زين اورتدا چې د ماموري به موږ شي چې په ډر په تیچار دا تاسو د اوفو په شکل کې ښکارې درته سودي سديستم دی هغه دا کوم ترې چې وې کانه د باندې یې د جوړې ګوملې کې چې تاسو نور ورته وره الله اکبر کبیره دا رنګي او د دې پسوځ کې جوړې یې کنه کله نو څو تونکو 220 د می سالور جوړو 220 دیجی داشتی اثمان تا بگوری کنی علی که دانوار خودا گوند دوڑایی هم رشو نو سوچی دیتن دی اغسطیر او سخت گرمی دا او لر دغه دا ششک و پلک کاری دیوی که دا سری؟ دیوی روان شي چې ال تلر شی بیاو بایی بیاسم بی بی نی کنی نو دارن که کافیر که عملو کلی کلی دیوی جی ما تا بیرسیلہ چېอัลته ملوی چې بدلی هغه ستوتا دکې هو کېدا غلا ته کومره بکی څه باندې په مثال کوښې اوس کنه والذین کفروا اګه سان چې کوپره کړي دي اعمالهم د دې عملونه په شان د پلکې دونکې شګې دي بقیاتن په ودان کې یحسبه زومعانو ما ګومان کې پاغې تګي د اووب حتى اذا جاءه تردي چراشی داغي خواطا لم يجده شيخ اسو نمومي ووجد الله امم الله داغي سرا پورا به ور کې د لایساب ددا پورا به و کې له سره حساب ددا والله سريو الحساب او الله ذريساب کو ان کې او کا ظلمات یاد دیگه کا فرد عملو مثال په شاندار ډیرو تیارو دی په بحرین لږی نه باغ دریاب ډونگی کی یخ شاو دریاب دی ډونگی دی یخ شاو پټکړی اګه در چپی دا د پاسی بل چپا من پو کی دی اګه د پاسه صاحب ور ظلوماتن کیری دی بازدینا پورته د بازو تشت یرو دی اے پد کی کو پرشتدا یو تیار جہالت پکې دا بل تیار شومپړک تو پکې دا بل تیار بی حیائی پکې دا بل تیار ار چار پد کیدا ظلوماتن بازو هاپ او قباز زد پد کی حناس پد کی حسد پد کی تحسوب پد کی تحذوب ظلماتن بعضوها طوق بعضا اذا اخرجا یدهو کلچ دی رو باسی لاس پلا لم یکد حر کلچ رو باسی دی اخپلاس لم یکد نظر نیز دی یا راها چی اغیل روی نی دی دا سی تیارو کلی اخپلاس مولا نخکاری وَمَن لَمْ يَجْعَلِ الله, اللَّهُ لَهُ نُورًا اغه څوک چې نګرځي او ته الله رڼا اغه لا ډوړا نشته نویات تا رتي نور ووره دې د دین دی نور حاصل نک بل دې بیا دا نور نشته کولی وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا صورت نور دے وو رئی دو نور دے حاصل نکا تپتیاروں کے بے حیائیوں کے یا اور یانیت کے یا پا زیناؤنوں کے یا بیاستا علاج د جہنم ور سره بکی دی نو تالہ دنیا کے بیا بل نور نشتا تاولی د صورت نور نری نور روانا غستا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن <نُورًا> سورت نُّورٍ سورتي نور کې الله نورانی اصول ذکر کا او بيد توګه صدې کړیا نو عادت ما په کوم تو بوبا کامیاب بشي الم ترى ان الله يسبحو له من في السماوات والارض لمطره آیا ته نګورې ان الله حص هو یقین خلله لا تذبی ب یا د الله فکوې بوي منغ مخلووقات پ سماوااتې چې پاسمانو کدي وال ار د فزممکه کېدي ورو سوات او مغانان وړون کې د وز و خپلو دا مارغانم د اللهفاقی بیاني کل قد علم مسولاته دا ټول یقینا الله پوریږي د دې په او د دې په تسبيح ويل سره والله عليم بما يفعلون او الله پوریږي په هغه څه چې دی کوي وللله ملک السماوات والارض خاص الله لباچاي د اسمانونو د زمکو ویل اللَّهِ المصیر خاص الله ته پهسی د ټولو کارونو دا علمتهه آیاته نوګوري دا ټول د لا قل دي د انسان د عقل اوی دوي ووره اوګوره سمان ته وګوره نزمې ته اوګوره نوورستته وګوره نوباران لم تر آیا ګورې یقین الله شړي ورځ الله دا ورې او شړي یول ل په ب نه ب بي جوړه را ولی فم د دی کې بیا اوګځې د ورزو ل رو کامن لاندې باې دا ورځ لاندې باې کې نوفتهدق توې باران غټ ساز یا خروجو روزی دمیانز دا غینا دا باران را وروم کیاو اللہ دا دہریہ دیدن سلطنقی خواہ دہریہ ایتی ایس چو دا دا سی خلق دی دا دی سوچ دا دی دا نظام پخفل چلیږي گی بالله باللہ اللہ نشتا پخفل سبا کی گی پخفل بیگا کی گی. او غی خلقو دا دا ذہنم جوڑی و چې کوم یو سيزه موجودي هغه په نظر راضي چې په نظر نراضی نو غني لکه اوس دا موبایل دې مت په نظر راضي کړه نو دا ښه دا لور سپیکر مونته په نظر راضي دا پکې مونته په نظر راضي نو دا ښه نو یې لمته په نظر راضي نو یې سره روشتنه پدې هغه خلک مطمئنی د دې هغه ته تعلیم ورکړي اغه یو سکول کې استاد لګیا دی استاد زهري دی ماشومان ته هم داوي بشي تاس وګوره کنا دا دیوال په نظر راضي نوداش تکنا دا کورسي په نظر راضي نوداش تکنا دا تيبل په نظر راضي نوداش تکنا دا فکي په نظر راضي نوداش تکنا دا چت په نظر راضي نوداش تکنا نو, نو الله په نظر راضي اغه یو توي نجي نو الله یو مسلمان ماشوم پات کې وی تا چه پا نظر نو نو تا سر تاسو ویل کړه چې کمسیز سیس په نظر راځین او هغه شتا نو وي مرګرو تاسو را دي استاد دی دماغ په نظر راځي وایي نو دی استاد دی چې دماغ او مرغم از سره یې ښه یاختا امام ابو انی اللہ علیہ سره راځه لري او مناظره راغلی وایي ایمان ته دخپل وخت نه ډیر لیټ راغلی هغه غو بل را واغستو یا دا دا ریکټګر خاطقتی کټکی میخونه را لګیسته جوړ کړی شو زپایې کړاله مې په غندې لا کړی ونیلې په خپل زنګ کېشته جوړه شو څنګه لړګی را لغ تخدی را لې میخونه را ل شي راتلې چې خپل کېشته نشي جوړي د اسمانو زمکوونه په خپل وچې بیا دا کومه نظر خلک چې ک پاسله مشي جوړی دی نو دا کاات کائنات خبر مقعته را ده که دا یاد سا دا دا دری او ور کې د لا انديآ ک ری استادازو د ډګ استاداز نو ماشوم بچی دی سو ورکي وو چې سندې به جوړی کېکانو ت کار ورکي وو یو ماشوم هغهه مسلمانو هغهه چې کاپي او لا دې غېزه ستې کیسه سره پکې اونې جوړې کړې وو ګورو نه جوړ کړیو د اسمان لکې جوړ کړې وا ستوري پکې راوستیو وا سپومه پکې راوستیو وا د دې دریابو نه جوړ کړیو او استاد ډېر خوشاله شو و یوه بچی دا تا خوږ جوړ کړی کرور او خپلچا وې نو استاد دا د پکې په خپل له جوړ شوې اوی وو ګور نه راځي نسومګورې ریښه خبر را توکا وې نسره پکې خپل له جوړ شوې وینه نه دادله یا رود جوړتړي یا مور یا پلار یا چې یا کله ته جوړتړي او دوی سر د په خپل له جوړ دي او استاد او شاګير جګړهله اخر کې ودا د وړو کې شاګرد وای استاد د په خپل له نشي جوړې دی وي څنګه به جوړې دي شي وای چې وایي په کاپې کې دی, دی, دی, دی حقیقت کې اسمان او ودا حقیقت کې غرونه او دا ازمکه عادت ارث په خپل له جوړ شي دا مچو جوړې دا تبهنمره په پخوله جوړ شي ویلي او دا نوران هم په پخوله جوړ شي ویلي الله داسې خلک په دنیا کې تحریک تري دوه غټې پتني ديار نه ولالي لمو خاتمه په ایمان کې لاري متخددي نه په اسلام په ایمان استقامت را نصیب کیږي الله تر ان الله یزجي صحابه فطه لغت قاتته بهويې غټ سااس کې باران چې ر اوزی د من دغې نه من السما او نازلی الله د برې من جبال په شان د غوروفییا چې پای کې منبردنګلی یا په یصبه ریدي د را چاه چې و غړيصریب اړيدي لره چاانه چې و غړي الله یا کادو تقریبه دا می زد اغه پلک د دا بریخنا داږي چې او تختي نظرونه الله هغه ذات دی یقلب الله الليل والنهار بدلی الله شپه او ورځ شپه او ورځ بدلیار شپه او ورځ بدلون نه کړه پس ورځ ورځ پس شپه شپه پس ورځ او بل بدلول دا کله شپه لندا نو کله ورځ لندا پدې چې د ورځې ورته یې منډه منډه ان پذکهله عبراه یګن په دی کخام مخه خا عبرت دی لیول ابسوار د پاه د عقل والاو او لاوخه لکه کوله دابا او الله پ دا کړی هر ځیم د سر م مع د اووبونه په منوم بعض د دینامهیم شي ا هغه چې ګردي په خپله ګېډه بعضې د په ګېه سره ګري سر د لکه مار مار پخې خیطا گردی دا مار خیطا گردی دا مار خیطا گردی خلقو دی کسیم دا مار پا شوی یعنی دوکاری نبی خیطا گردی فمنهم من یمشی فمنهم باز دا دین آغا دی چیزی با خفل گیردان ومنهم باز دا دین آغا یمشی چیزی علا رجلین پا دوا و خور لکا سو انسان اولا او بانې نه ګرځي چرګه بانې چرګوتي دا په دوو خو باندې ګريوا میو منیم من شي الله رجلینوا می نو بعضده دی نه هغه چې ګرزی الله ار فصلور لکه مخوا ګ ب مینو منیم شي الله اررب دا الله پ د الله نظام دی چا تا د واخ په چا تا سلوخ په چا دخ په نه چا تا وزري او د سلورو خونم سيوا سيواشته ها د جولاغي بلا شيخ پی دي د زنځي بلا شيخ پی دي نو دلته الله وي چې په سلورو کوبا نګرزي تو دی استعمالي سلوخ په او دانو غراته تخمين ک چې یو ښپا خو دې په بیا په بلخ او سره غزي دل شروع کی او يخلق الله ما يشاء دا نه جدا څه پیدا شوه دي نو دا غدي الله نوی نړۍ مخلوق پیدا کوي يخلق الله ما يشاء تاسو څنګه چنده یاره ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پارس باندې قدرت والدي لقد انزلنا يقينا نازل کړي مونږ ايتون احکارا والله يهدي من يشاء الله هدايت کی چال چوغاڑی ال الصراط المستقیم پسرب دلاری نیغه و یقولون آمنا بالله او دی وای مون ایمان ورل په الله و بالرسول او په پیغمبر وحتوعنا او مون غا تابیداری ثم يتولى بیا وولی یو ډله د دینه پس د دینا دا کس نه دی مؤمنان په خلی وی په الله مو ایمان راوللي پر رسول مو ایمان راوللي تابیداری مو کړی را خو بیا ر دین یو ډله ورلی او دا مومنان مؤمنان نه دی دا خود غ څخه لګ دی دا منافقین دی اذا دعوا ال الله ورسوله چې کله الله او رسول ترغتی شي لیهکم بینهم د دې د پاره چې پیښلو کی پام یېند د دې کې چې راځي د الله تعالی د رسول په خبرو پیښل کړو نو کله ده په کې خیره زی ا کله ده په کې خني وینه نه ولې د عدالتونه سره پاره دي ا څه په پیښلو و دا دا دا و اذادو ال الله و رسوله کله چې دې روو تیشي پیښلې د الله او د رسول تا چې پیښلو کی پام یېند د دې اذا فريقن نو دغه وخت کې یو دلا منهم د دینه معرضون مخ اړون کیه و ان یک اللهم الحق که چرتوی د دیده لپاره حق حق مطلب دا که چرتوی د دیده لپاره دل ته حق ماناد چې دنیای پیدا حق په قران کې په بایس مانو سره استعمال شوی لفظ حق او قران کی پدویش مانو سره مستعمل دی دلته د معنا د حق ماندا د س دنياي پیدا که دېته د دنياي پیدا ملويږي نو بیا وسرازي و اياکلهم الحق کو وي دېته صفه د دنياوي ناراضي اغه تا مزعنین زر قبل ان کی به زر قبل اي فې قلوبهم مرض ایا د دي مرض دی امیر طالب بلکیدی شخص کایو بلکیدی یریگی ا یهی باللہ علیہم چې ظلم بوکی الله فدیو رسول الله دا پخپل زالیمان دی دا د منافقینو حالی ذکر ک اوس د مؤمنینو حال انما کان قول المؤمنین یقینا خبر د مؤمنانو بسی د مؤمنانو نخبسی د مسلمانانو نخبسی ازاد او ال الله و رسوله چې کلر اوبل لشيع الله رسول ترطا چې پیسلو کی پامیند د دې کینو دی وای سمنا واطوانا دی سوي سر تسلیم هم ه یو مزاج یار آئے سمع الله وای سمع پیغمبر وای ځان او مال بدن مې قربان شه پدې خوشالي کتاونی پکې وګټي پکې بس دغه مسلمان نه خدا جدی سو ایتمی عنا ہم نے سن لیا واثو عنا ہم نے مان لیا ذل ایمان ورنا خدا دی وی سمہنا واثو عنا مسلمان سوئی سورۃ النور مورید او اوم منلو او کنا مدعاو ی کہ وہ مریدو ہم نوی نا بدلو تنو تیار وہ داو دا مسلمان ان یقولو <سؤال> دي وی دا مسلمانان دا خبره کئی سمعنا و اتوعنا دا خبره او روحما او منوهم و اولائی کنو دا کسان حمو المفلحون دا دی کامیابون و من یطعی اللہ و رسولا چام چی تابداریوکا دا اللہ دا سنتو دا پیغمبر و یخش الله دا اللہ نے یرعوکا او ایندم يرګید الله نا نو دادی کامیاب واقم بالله جہاد ایمانهم دی سمونه کول پالا باندې پخ سمونه منافقان کته دی تا هوګه مو کې غره جہاد نو خام مخاب تو توه پیغمبر ک سمونه به کومه معلومیه دیر کسمونه کې تابیدار او زار شم دانو داسی او داسی دته مو ته معلومه پښتانه چې په اخر دی لوشي غاخه مو د کسمونه ته معلومه توعهت المعروفه قل تو ورته وا لا تقسمو کسمونه مکه و تاسو معروفته المعلومه تاسو مو ته معلومه یا طاعات المعروفته تواتک کول د قسم کول نه غوړې یا لازم دی پتا سو توات قسمونه مکا وا ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی فاس چې تاسو یې کوئ قل هوا اے نبی رسول اطوی الله او اطوی رسول تابع داری کوي د الله او تابع داری کوي د چا دا متعالوي زما منې زما د پیغمبر خبره منې بس تپوس کوي امام غزالي وای چې تاسو د اولماونو تپوس کوي دا سي وتا وایا یره جی کیدی کیدی پیغمبر طریقه سره صحابه طریقه په کیسه ده دا موایا چیرې موږ کو دا کار دا شی دا مخروط او کبر نو موږ ته تا د تاسو تفوس کوي دا کار هم دا شی کو پیر داصی دیوک داصی کوله ګونته مناسبو یره باندې نکړې دا بس خیر دی داصی تاسو کوله د شریعت دی کې څه ترتیب دی د پیغمبر په کې ترتیب سره د صحابو په کې ترتیب سره لطانه به د سیدیل په قل قُل اَتِبیو الله او اَتِبیو الرسول قُل وا یا ای نبی رے سلام دیته وایا اَتِبیو الله تابداری کویده الله و اتویع الرسول او تابداری کویده پیغمبر فا ان تولو کدیم اخوالو فا انما علیه ما خمل فا ان تولو کتاسم اخوالو فا انما یکینا علیه آغا چه دلس باری لی شویدی وعلیکم پتہ سو آغا چې پتہ سو په لري شي ودي او ان تویو هو ک تاسو د پیغمبر خبره او من لا تحت دو نو هدایت به مومن و ما عل الر رسول الا البلاغ المبين او نشته د پیغمبر مگر تبلیغ کارا ورپسې آیت کې د الله تر طرفنا اهل ایمان سره د سو و ذکر دی اور پدہ آیت خلاصو لکھی د سورته نور آیت نمبر 55 پدې آیته کریمه کې پدې آیت کې الله تبارک و تعالی مؤمنانو سره د دریو نعمتونو وعده کړی دا, دا سونو نعمتونو یو استخلاف په ارض دزمه کی خلافت دویم تمکینی دینی متین تمکین د دینی متین یعنی دین بدل مضبوط و مستحکم کی او درم تبدیل خواب با امن اغیر بدل فا امن سر بدلی استخلاف پی الارض دامت لگ چھتاسو تب الله خلافت در کی نیابت بدر کی دویم چکم دین الله تا محبوب دی دین اسلام نو دا بدر تا مستحکم کی او چې کوم د دشمنانو نه یره دا دغه یره په امن سره بدل شي مسلمانان بسرب د الله نه یریږي په مغذمکه بچر ته مسلمان د بل چانه نه یریږي دا دري وادي الله د هغه خلق سره کړی دی چې کوم د دې آیت د نزول په وخت کې کم خلک موجود چې دنیا کې بتاس او تزر د حاضرین یا متونو درکم دا وا هر بهر پرشه ودا صدق الله وعده الله دا وا در اشتیا کړی دا صدق الله وعده ونه سره عبدو وهذمل احزاب وحده ته جنگي احزاب نرسو نبی علیہ السلام تا الله په دشمنان او کلم کلا غلب ورکا د پیغمبر د وقایع نامخ کی مکہ خیبر بلاد یمن بحرین طائف د ټول فتح کمی کمه کمه علاقے پیغمبر په جون فتح شو مکہ خیبر یمن بحرین طائف وغيرها وغيرها د نبیر سلام الله د وفات نارسته د ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله وانهم پلاس باندي نور قطره حتشو دکه م چې روم به واضا استخلاف تل ارض چې تاسو په الله پزماکه کی خلافت سلطنت در کی نو الله صحابه تدا او تداس بادشاہت ور کا چې د قیصر او د کیصر سلطنتونه امپلس کړه له خلافت موږي نه په اغازه خلافت شو او په دغه وخت په دنیا کې دغه غټ سټیټ شو دغه غټ سلطنتونه و کمون د قیصر او د دا کیصر دا دا دادو ماري پارو په پا دور کې زیرو خدای داتا کتنه دارنگی بلاد شام بلاد عراق بلاد مصر پاریس دا پتحشو دغی طویلی کی گی استخلاف دا وادم پورا شوا دوی ما وادا چه دا کم اللہ دین اللہ تقواق دینو دا با مضبوط او مستحکم کی دا مشرک نوالی تر مغرب پوری با دین هر شی حر دے با اسلامی عدالتونه نو بی نو دا سیم شیلو دریمه وعدا چه تاسو تب امن در کی پس دیره نا تاسو د ادان درونی او بیرونی هر کس ما دشمن نا نجاتی امن و امان بی اوزاد خلق پیراشدین و دوارو خاص کر کرده با بکرسی دیک و دو مرسی پا زمانه کی چرت مسلمانان و دو کافر نیر نه دو مخصوص کرده بلکه کافر با پیاره باندی و نو دو اللہ دو دریو آروادی دو خلافاو پا زمانه کی پورشیوی دی خجاز و نجد و یمن و بحرین دا دو پیغمبر پا جنباندی اسلام ته را دم او چې کمم دوه غټ سلطتونونه ایران کې د مجوزو سلطنتو او دارنګې شام او روون کې د ایساانو سلطنتو نهتو دا دواړه سلتنتونونه د پوچپې سره د خزانې په اعتبار سره ډېر مضبوطو او مسلمانان د تعداد په اعتبار سره کو تګستتو دغه د نبی رسلام د وفات نه وروسته ځخلق ځخلق مرتدد شو منافقین خلکو ابو بکر صدیق رضی الله عنه په اغیفهو لګیه دو په یو کال کې د اسلام بنیادو نه نورم مضبوط شو نو صدیق اکبر د قیصر او د قیصراط قیسر اغیده حمله تیاری وکړ سرحدی علاقې په طحقې ابو بکر صدیق د دنیا نه لاړ او هغه پس بل جون عمر فاروق جا نشین کو نو فاروق اعظم بیا د سر ستاسو نه کومه د اغاز یې شروع چې کله زه ابو بکر فري خو دیو د قیصر او د کسرا مقابله د 파ری تیاری شروع وکړه داغه په زمانه کې طول شام او طول مصر او اکثر د فارس ملکونه د مسلمانانو په قبضه کې راول کسره ډیر کوشش کاو خصمونو شو دغې ډیري خزاني او ډیر سامانونو د مسلمانانو باندې تقسیم شو د عثماني غنی په زمانه خلافت کې اوندلسه قبرسا تیروان بحری موقیتہ دې تور رسید او په مشرک بلاد چین دا इलाके پات شو خوراستان احواز او بلخ دا ټول په اسلام کې داخل شو تدې دا لګيو کار به وکړو نه یار صرف خزانه دې حکار نه وي لیکار او مکه د مسلمانانو د ترک سره صح کتاب شو چې کم د چین خاقان وغه ذلیل شو د عثمان غنی په دوره خلافت کې د کسرا د حکومت نوممم نو پسندې حجري کې کسرا مردار شو او اسلام مضبوط شو او مستحکم شو او د الله دا, دا وعده هر بهر پوره شو اوای اندم دا سکیږي ک چرتا مسلمان نه مسلمانی پښکل کی تا واده او دم مسلمان سره الله چې تاسو باندې ما امن وې دین باندې مستحکمي تاسو ما خلافتي خو چې مسلمان نه مسلمان پښکل کی که ننم ایمان دا ابراهيم عليه السلام غنځي الله بدل او غني گلزار کوي وعد الله الذين امنوا منكم واذكروا الله اصل کې موږ مسلمان دم مسلمان په شکل کې نه لګانو موږ دنیا کې ووره مسلمان شکل د يهوديانو د پیرانګيانو تر پیغونو کاونه صدې اندوانو د مسلمان په خپل جامعه کې نه لري هغه علما مثال ذکر کوي د زمري بچیو کانا د ډډ بيزور الوي شویو نو بازار کې به جون 13و ډېر مدافع یو ورځ چې تراله یو ډੰډو کې نیو بس کله چې دې زمرې دې بچې دې وګره خپل شکل توګه ته د ګړو دی شکل دی وګورته چې وې زمادي شکل تا ګورته د دې کې ما ځان دې ځې او ټاندو ورو ټاندو یو هړې پیناریو ګډي بيځې وڅتلې تر دا وخت په نه را ګډي بيځو سره مرګ لري وکنا ځان وتا نو معلوم او چې ځان وتا معلوم دې دغه برشېره ما ګډي بيزي او تخته دي دا مسلمان خو په برشيغ دي خدای دې ګډي بيزي ته جوړي شي وي دي ګډي بيزي وعد الله الذين امنوا منكم وعدك الله اخر کسانو سره چې ایمان روړل امينكم تاسو نا او عمل الصالحات او عمل کړی په طریقه د نبي عليه السلام چې خامخبه دي خلافت ور کی پزمه ککې څنګه چې خلاف ور کړو آګه سانو تاج مڅ کی تیر شي وی د دینه ولا يمکن نن لهم مستحکم بک دیتا ک لقب کی دیتا دین د دی آګه چې الله ور کړی دی لرا او بدل کی به ور کی دی لا پس د یری نه امنو خصب ی یعبدو ننی دی به یواله زما عبادت کیو ولا یشرکون بشیء ما سره با شریک نګر زیا ومن کفر بعد دزالکا چا چو کپرو کو رسو دا دینا فولای که اومل پاسی قون دا دی پاسی قان و اقیم و صلات و آتو زکاة کائیم وی منزور کوی زکاة تابداری کوی دا پیغمبر دید پارا چی پتا سو باندی را لا تصبند اللزینا کپرو گمان په پکا پیغانو چه دیو بچ کی دون کی پزمکا که زیده دی اور دیو خامخا دیر بز زیده ورکلو دیم یا ایوه اللزینا آمنو لیستازینو کم اللزینا ملکت ایمانو کم بے حکم دا استیزان روڑا دلتا اس استیزان د اولاد او د خادمانو مخکې استیزان د اغیارو زی شوی شویوا دله یو څو وختونه ذکر کاو چې دی که تاسو فقور کې کم غلامان دي یا تاسو واړه ماشومان دي کنه دی وختونو کې بدې کمرې تنه راځي وختونه په کې ذکر کاو چې دی خاص وختونو کې با تاسو غلامان تاسو نه باله ګا اولاد دی په دې وختونو کې ناراضي یا ایه الذین امنو ای ایمان والو ليستاذنكم الذين بقدر دي کی اجازت غواړي هغه کسان چې مالکان دي خلاف سن تاسو یعنی تاسو علماء دي او هغه بچي لم يبلغ الحلم چې نه دي رسیدلي بلوغ تا منكم تاسونا ثلاثه مرات دی وخت دي درې وخت کې به ماشومان غلامان سگهي دی به اجازه غواړي نمبرې من قبل الاتې الفجر مخکې د سبا د مو نه د سرار دمون د مخکې کوواړم کممرېته را ورړهوي هوورې د را شم ابوزه را شم دا چې زده ک نو معواشره کې بهڅونهیا را بیا من قبل سوالات الفجر مخکې د موز د س و حينه فاره وقت چې تاسو جامي من از وحیرتی په وخت د ګرمي کې ماسهین تاسو دمکوي آرام کووي دغه غا وخت یګ غادیمان تاسو د کور یا نابالغ بچی را دي اجازه بغورنی دینه دا مریم چې اجازه بغورنی دا آزاد به موږ کار کولی شو موږ او دریم و مم بعد اس ولات العشاء رست دمزما ختنہ سلاث اورات لکم دادری وقتن د دا پردیس تا سودی ابا کینور وقتن کی خودی اجازت نہیں ہوتے تا قادم غلام بہو الی کدام چے روڑا دامی چینی روڑا دامی سامان روڑو الک شابیو بوکوما چرگان سنبھالوما بدی بدل دی جذب بابا څنګهور شيخه او اناړيګون د تنو امیر زهوتوي چې روزا کې وتر ته تیار شو چې به یې ملکم کار کو دا مېنه به ته پوسټ کړم هغه ټول مرزاده ژوندۍ تیر کړو هغه دغه ما ته ګرانه زموږ چالو ته زموږ د اسماوي ته زموږ ما بار به زمږه چې ګړندبست کې ما ان سوار باچو ما دبر کار دا امیر نه زیادو وړم اگر به یو چالو سره کوم نو بس څنګهور امیر صاحب والدہ مولکم یک صاحب امیر صاحب زانو غروما امیر صاحب والدہ فطم امیر دې په بازار کې مغریب ماړه نو دا اوس دې قاضی مو دې زامونم هر وخت اجازه دغتل پدیوي نو ګرانبانه و بیا او دا دریو څو کې څوک اجازت دی دي تلکیا لیس علیکم نشته ری پتا مولانا جمشید صاحب رحمتہ اللہ علیہ دار العلوم کې کوم مشهور شیخ الحدیثو د دا پټنیشتا دادا شپریتا نیوسف شاګرط پاتې شو دغه شاګرط هغه ته ورولې کناباله او معصومو هی کړه به پورته بلی ګوراله وو چې کله داځي دا مولانا جمشید صاحب رحمتہ اللہ علیہ لیک معمولې لوي شو دا نو وځه تانوی سیب رحمت الله عليه راغختما اما ته جمشید آئنده کې لیدل نه آلا اینده بده نن راغلا نو سبا ته نشته ویل کې آئنده لپاره ستدي په پړدا دا نو بل غم خاوي در پا څه خالا اگر ته وی جمشید آئنده کې لیدل نه آلا ته اوسه کې چې ورشي ورجو خو دې دور ته وړو اړو اړبېو وړو اړو اړې په تیچر می دا سی او ٹیچر او استاد می دا سی دا اللہ اکبر کبیرہ لیس علیکم ولا علی نشت ر پتا سو ن پدی گنا فس دبی و خولنا داولی تو افون علیکم دی دیره تون کی راتون کی ری پتا سو باز استا سو نا پبازو کذالک زارنگی بیانی اللہ تاسو تحکامات او دا غری وختونه دا د خلوت او د استراحت تي ترې زمون بدین اسلام کې غوړه دا غ وختونه د راحت تي د حال کو د راحت خیال ساتل په کاريφα رچ خپل اولاد بار کې دا حکم دي رچ بلڅو کې او د راحت په ټیم کې پاره ونوي ډب ډب ډب ډب ډب هدي له حاضر پچا کيني کستا گا وندي دي د راحت تیم دی د غیپ په اولاد ته به جذبات اگر اجازت نشتا اجازت نمییا غسطی ورو تو سره گا وندې یو لری یو لری نو دخل کو گا ونديانو دخل د کور د افرادو د آرام راحت خیال ساتل په کار دی دې خلک د دې د تمامن کې کذالک یبیر الله لکم الایات دارنگی بیانی الله تاسو تحکامات والله علیم حکیم الله باضك متون على زات فإذااب لغل اطبال من ق الخم چې کله اوورسي داواړ ب چې تاسو نبلوغته نفل يستازون بیادي جاذت طلبقيي س طلب کو ه كسانو چې ممسکی ددينام كذالك يوبّ الله لكم آياتي دا رنگي بيعني الله تاس تبل افقامات والله عليمون. الله فو آزاد دي حکيم حکمتون والا ذات دي والقواعد من النساء د بډېګانو قضوب څه مسئله ګي بډېو فرضته یو کنه او زغی حکم والقواعد من النساء بډېګانی زنانا خو زنانا په پدې څخه پکی دي بډېو وسنګي یا بډېو زنانا د دې شپې ته کال عمر یې تو ته 53 پدين سره جنخيخه ځکه دا موږ د ټولو مرجې نه یم بلکې ذات خود ناری نوم به ځان مالک علی حسابیا نه اخرت ته تیاری کا عمر د شمارا یل 30 نو وړې دو 40 نو وړې دو د پیغمبر عمر دریش کې تکالو وې علامه اقبال ناسوي او پیر ډیر پریشانہ چاو ته لمسې پریشانی وي عمر مين در درشت پر تکالو نا والدو در پیغمبری عمر نمين عمر والدو ده ده ده بس خيري مالا ور پیغمبر عمر درشت پر تکالو والقواع دو من النساء اغا بودهگان در زناناو نا اغا زنانا لا يرجونا چه امید نه تی د نیکا در نیکا کولو نده نو نشتر پدی بانی گونا این یدوح کدي هنہ کدی کیری خبل پڑونی کغٹ پڑونی نیستے مالی بڑے خزرا دنکا ارادی نشتا خو یو شر دیگو ہے غیر متبر جاتیم بیزینا میں بنکی گوه دنه چې دا چې شریعت وی خیر دې کته پړونی نه پاره خیر دی او دا سترګي تورې او چونډې سری کيو میک اپ کيو بوډې روانه ده دغه اجازه ته غري نشته بیا ها غیرا متبرجاتم بزینا عبد الرحمان بابا وی یوځې کې نارسته یو ډېر بوډه و نو هغه دا سترګي مرګي تورې کيو چونډې سری کي او دا چې عبد الرحمان بابا وی د ما خوا کې تیر شته یا پیر توخی مخی جوړو کړ بیا ابوډه ابيرا پدې درېم پیر چرالا د ایمال پرځیداسه आवाज وکړه پدې لاړه پدې رااله اوس ب بیا راشي او دا بوډه چې سترګې تورې مال اور کورې خاندار راشي وی بیا را نه لگا غیر متبرجاتم بزینه او انیس اجازهت کوه شریعت ورکوه دا ډېرم غورې مخ نه پټئ خیر دی خوشر پر ق سر دی ډول سیار به نه کوي ور خ سی د سره خیر الله نه او که دی پاک دامننی یاارې ځان بچ سااتې دادي دپره غواه دا پر دې کوي والله اوسممي او عم الله اوریدون کې دپه پارسه لزه حال الغما حرج نیشتې پهډونبانندېونه نه په ګړبانېنا نه په بیمارباندي ونه نه په تاسو په خپلو زانونو ګونه که تاسو غاراک کوي د خولو کورنو ستاسوونه او بو د آببا ع کوم یا د د پلاره نوستاسوونه پلار کاره خوراک کې په تاګونه شته خو چې پلار د سره روغوالي او تاسو اجازه په هغه څنګه ښه دا نه پلا پلار سره پلار سره نه لګی دا یا د پلار تاسو اجازه نشته او ته وی الله په قران کې وی ورزا هم به را تشوا. دا زکه وضاحت ته ضرورت وخت وخت تجربه کیږي کنه یو کال پای په پا باندې دا دی ویلی وو یو تړیو نو هغه غالباً د تروک د ماما غوندکی والی په مولوی شهوی که تاسو د تر د ماما ډوله خوره مالک دې ګنا وېدا خدای په درس کې راغلی نو وېدا خدای مطلب نو کنه یار چې ته ورته ډوډۍ وکاو دا یي فصل ته نقصان نه ان تاسو کلوچ تاسو د خپل کورونو نا یاد د کورونو د پلانان استادونه یاد د کورونو د مین د او بویوت نه خوانکم یاد د کورونو درونو استادونه یاد د کورونو د خويند استادونه د خور د کور نه خورا کيلو ګنانشتاب او بویوت احمامکم یا د کورونو د ترنو ستاسونا یا د کورونو د پلار د خودو او بوتې اخوا کوم یا د کورونو د ماماگانو ستاسونا یا د کورونو د خالاگانو یا اه چې مالک اتازو د چاابیانو دغې او صدی کې کوم یا دوستستانو ستاسونا کله تاسو د دې د کور نه خوارځ کوي خو جداګړي سره مصمئ سمی او داغي اجازه ته نو بیا خیر دی لیس علیکم جناهم نشته پتاسو غونا کووره پیاوزي او کجدا جدا خوره پیازا دخلتم بیوتان چې کل کوونو تورزه نو پسلیمو سلام کوي رسول کوي د کورتهدي ک یو مجلس سراللی د سلام کوي ناری نه چې کورته نو سبا کوي دیېر پختون با دا بد کې خ خذي د سلام کومه و دونه دانان پتون پختو غیرې کې ته او د خي د لا سال نهړړی خوې د ک پنی در کې پختتو ده چې اللهوي کورته سلام کوي زناانه یادو سااته کم ناری نه کور ته سلام نه کوي یاخوارا کا کوتهکی نه دی اددیماه کووې مه را مزمون راغلی دی چې یو چړی یو مجلس تهراغ سلامې او نه کو تو بپ مخه خبرې یو فررم کوو خبره خیر سره نه ده دی به راي یو مجلس تا السلام علیکم به ووي دیې پیغام دی په تاې سلامتتیوي زمون کور والله د ار مسیبت نه دې پریشان نه د ار غم نه د ارته دا خو دووا ده د میې محبت پیغام دی شاہ دخلتم سلام فضا د خلتون بتن چې کله تاسو داخل شي کوورو تان سلام کوي ال عنف کوم یو بلطاب ته تم اندن الله دا پیش طرف د ال او الله پاکووي د سلام کو نهدي د مبارتنتن مبارتن دا پیش د برکتونونه دکه د سلام کلیر بررکت دی تویی بطن رخشا لون کدا کذالک یبیین اللہ لکم الآیات دارنگی بیانی اللہ تاوستا کامات لعلکم تاقیلون دید پارج تاسو عقل نکار و آخنی انما المؤمنون الذین یقیناً مومنان آغا کسان دی یقیناً مومنان آغا کسان دی آمنو بالله چې ایمانې راړلی په الله او فره رسول د الله او کله چې دیوي معاهو پې غمبر سراب په یو کار راجم کوون کې باندې دی راغلی پیغمبر غمبر سره یو کار کوئ یو مشوره شورو ده یو اهم کار دی نو دی ندي د پی غمبر تر دی پوری چې اجازت د پ غمبر نهاخلی یارهزورته اجازت دی س کار می د اجازت دی دې تر مینه محبت پیدا کیږي خو ته بي اجازه راغلې أنا خپل مرضی ته او ځان اجازه ته